Aitamari itxasaldapan mendurako itxasontzia lehizter itxasoratuko da. Itxasontziko arduradunen esanetan itxasoratzeko bi ziurtagiri falta zaizkie. Osason izpeksioa eta teknika maileko baimena. Prozesu luzea izan da, azken hilatetan tripulazioa osatzen joan dira. Eta momentu honetan emesortzi pertsonek osatzen dute tripulazioa. Gehienak profesionalak dira eta itxasalpan menduko operazioetan adituak. May Martínez me mediterráneo proyecto coquidea bueno que eh, ellorto de una fomento españa fomento co si Itxasuntzian e, egindan obra guztiaren e, oniritzia eman azaleia, e, zalago gorrena hola esatearen, eta iristen etzan hain blokeatuak intuena duela bilabet eta dikotik. Hordun, e, prinsipio batez, bueno, ziurtagiri hori iritsi zaiku, sinatu dute, eta baidegia orain e, beste bainmenpare bat behar dide lau eta bukatzen, burokrazia nahiko, nahiko luzea da gai honetan. Eta, bueno, pendiente ditugu, orain momentu ontentan, honetan sanidadeak pasa behar du, inspekzio egitea bere ziurtagiria emateko ta giro bandera blanca de beste inspekzio batere egin behar digute dela tekniko mailan e, itxasuntziaren ikuspegi hori egitea eta hor beste ziurtagiri hori, ezta? Ta hortik aurrera ja atea izango genuke. Sos Mediterraneo erakundeak Aquarius Itxas Salvamendorako itxasontzia baliatzen jarritzeko asmoa duela jakin izan du, baina une hoetan geldire dago. Aitamarri itxasontzeko harturadunek soz Mediterraneo erakundearekin elkarlanean aritzeko prest azaldu dute.